بسم الله الرحمن الرحيم دې سورته سورته مائده ولګي مائده طرحه دې کتاب درستخان ته ولګي او د دې سورته په اخر کې به تذکرہ راشي چې عيسو انساناو السلام خپل قوم مطالبه کړ او به تورې معجزه چې د اسمانه دسترخوان نازل شي اوموندې خوراکو کوه زمون دا زمونږ د پريوانه شي په صداقت ستاباني نو د مطالبه شوی و دا واقعیا اخرت د صورت کې کی ذکر کیږي نو د دې مناسبت د وژنې د دې صورت ته سورته مائده غلی او دې سورته مائده کې شلی خلې آیات یا یو څلې یو ایشیا دويشیا دیری نو دا مطلب نه دی چې بعض قرانونو کې آیاتونه زیوادې خدا ته کم سٹاپونه دي د بعضو کاریاونکو په نس باندې دا سٹاپونه بعض لکه مخکې دي ورنه الفاظ هم دغدي آیاتونه کې البته اختلاف شته یویش دويش او غالبا دیری شولا کولم پکې شته او بیا دې صورت کې شوان سر قران نه او دا سنت د هجرت نبی له اسلام صلی الله چې مدینه ته هجرت کو نو غالب تقریبا تقریبا د شپږم هجرت اخره کې نازل شوه ده یا د ومه هجرت په اول کې نازل شوه ده د دې سورته ما دې نه سره مناسبت واضح ده داغه پخیر کې الله وی بیانې احکامات د دې لپاره چې الله بدغنی چ ګمان شي تاسو گمراهي بدغنی نه دی کې مخکماټ بیانې او د دې مخکې صورت کې نه يهوديان عيسيان او قائد بیان شو په غیر دش صورت کې ومن بياني او دی صورت کې الله جل جلاله مختلف مزامین ذکر کړي بده کی, کی حلال ذکر کړي بده کی حرام ذکر کړي زکه دا مدنی سورته او مدینه کې کوم سورتون نازل شویلې نه په هغه سورته نو کې تقریبا اکثر د احکاماتو ذکر وی د دې وجه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې سورته مائده په هغه سورته نو کې د شپه اخر کې نازل شویلې لहाذا چې دې کم حلالو ممنو احلالو غنه او کومو ځناور چې په دې کې د حرامو تذکره شول نه حرام خو بیا دا خبرهات ته اکثر مفسرین وایي چې نه اخیری سورته اذا نصر الله اغا نازل شوه اائشه سپ کول دا چې دا سورته اخره کې نازل شوه بیا دی سورته اللا مختلف مزامین ذکر کئ حلال ذکر کئ حرام ذکر کئ او ذکر نظر مسله ذکر کئ جدا الله پر سید غیر الله پر سید ذکر کئ تخویفات او بشارات ذکر کئ او زجر ذکر ګئ نلوبه الله فرمای یا ایو الینا امنو ای ایمان داو او زکا ایمان دار وای جور پس کم حکم زکر گئی نو ایمان دادا که حکم تکازه گئی جکم انسان کی ایمان منو د ایمان تکازه دادا چې او بو بالعقود الله و یعبدونا برابر که وادی برابر که او قود جمع دعا که دعا که دعا که غوٹی نوږه کې چې تا ایمان نړۍ نو تم دا الله سره ده خبره وټاکلې استه دا الله پمست کې دا غوټه چې دا الله حکامات مو مڼي یا تا دی وبنسري سره سواداو پنو داس ته چې پمست کې وټا شو یا تا پران باندې اوشي لازم کو دا الله د پاره نو کو چې مې دا کده غوټه تلیکې دلته مراد احکاماتي اغه کرنږي عقو دي نو الله تعالی دا برابر کې چې کوم د ایمان په تکا زبانی که ماغونه موزه زکات ته حج وغیرہ هغه لازم کړی دي ایمان عمروله د نماز برابر کې ورپسې الله فرمایي او حلت لكم بهیمۃ الانام انال پرشیوی دي لكم ستاسو د پارا بهیمۃ الانام اغا بی جبانتو سارونا در زناورنا بحیمہ ویلکی گی بی جبانتو والعام انعام ویلکی گی در سارو تا ویلکی بیا بحیمہ یو خانس لفظ دلکہ حرکم بحیمہ ویلکی آو خدایات ساتھ انعام لفظ چیدے دا مخصوص و زناورو تا ویلکی گی شریعت پر اسطلاع لکه اوخ شو اوخ شو شو چیلے شو او دکرانجوئی گد شو او گڑ شو او دکرانجوئی غوا شو او غیش شو دا اتزناور جنی دیتا اناامی لکی نالاوی ستاسو دا پر حلال کرشی ویدی نو کل حلال کرشی اگر چی د دین د خو نازل شو مخکره په مکه کې اوpageX که الله تعالی د اغاز امر بیان کړل تم چی حلال نه نه حلال کله شی د تاسو د طارا بجبان د زناور الا ما یطلا علیکم مگر حلال نی چی کوم لستشی آئندکه پتا سبان نی ندی خبره اشاره د حدیث سورۃ کے دریم نمبر ایت کے ان شاء الله سبانی درس کرا روان زه زناور حرام دي دا ویل وړل درست نه دي اوبيان نو پرمای چې کوم پتہ سلستې شي آئندکی نو دغه الله تعالی بیا حدیث کې نبی عليه السلام بعضی زناور ذکر کړی اوبې یو قاعده او قانون ذکر کړی د دې وجه نه داغه وړل لکه مثلاً حدیث کی رازی نبی علی صلاة و سلام برمائی صحابه برمائی جی نبی علی صلاة و سلام منع کرده ده خوراک ده ها شینا چکم زی مخلب من الطیوبی زی مخلق پنجی والی په پنجی بان نخکار و کلی دینامی من, من السبا او خر آغدار والا دریندهونا چکم پداله باندې چیر پالکې جناور شله او بیا د من سباع حدیث کې دوار سره لګیدل علما فرمایي په تو یوږي په مર્ગو کې دوه قسم دي یو په پنج باندې شلول کوي لکه باز و غیره چې کم شو په پنج باندې باز شلول کوي او باز دریندې هغه په ماحو ک باندې شلول کوي او باز جناور به زینا دا غد جناور چې کم شولکه شیر وغیرہ چې په داړه باندې شلول پی داسې کیسه زناور حدیث کی راځي د دې د خراج نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله بیا حدیث کې تفصيلات نشته علماو تفصيلات ذکر کړي ہوتا سم قانون ذکر کوو که یو ځای کې دا چې جناور ملوشي دا علاقې پل پل جناور وې داږي په تنه لګېنی داږي باندې قانون وړانده غل کچره یا په پنجه باندې شلول یا په محو کبان نشلول غي او یا زناور د سبا د درنده پدال باندې نشلول کینو داسې کیسه مارغان او داسې کیسه زناور د اغي بیا خوراک جایز نه دا زناور به نه خوري دین نش حلال او چې حلال کې ووخه یو اوه یا سبو اوی کوي حدیث کی رازي كل زناب من سبا چې اگر تختل کې له مرګم پس څنګه باندې تختل یا ڈاکاو لگیوی تختیدہ ریچ و غیرہ نداسے کس ماہا او سباک انشاءاللہ درست که تیمون و بیا بیدتا بیانان کم تفسیلی طور خودا کپکی کانون شک او بازی زناور آغا داسی دی شی آغا بیا خوب پنجبانشلول و غیرہ نکی کمورداری کندگی حرینو و مکروح ہوئی آغا بیا آگی که کراحت وی لکا زنگلی منگک شک او دا کرمی دا حشرات مشرات شده چکم حشرات تی دا والا والا زناور تی دا سیک اسم زناور اغبیا مکروح تی اللہ فرمائیو حلت لکم الانعام حلال کشیوی دستاوز دپارا بی جبان دا زناورونا صورت اانعام کی بیان شوه دی الا ما یکلا مگر چکم بلستش ایندک بتاسبان دی نو آغا حرام دی او بیا حنا ذکر کوي ايره محلل سي شرط ور لدا چې تاسو حلالون کې د ښکار نه په داسه حال کې و چې تاسو په احرام کې او په حرم کې احرام یا حرم کې راځه چې کله انسان حجوم لري له شوه احرام نو په حالت د احرام کې کارو حلالون کار رفقر کول ندرسنه او دا مخرم لپاره خبره ده که دا, دا مخرمن علاوه عام انسان لکه الک مزدوری کی فسودی کی د عہده پرم کار کو حرم کې ناجایز دا مسله ا نو چې کله د عام انسان لپاره په پا حالت د حرام کې نه دی نه حرام د شعائر د دین نه نو بیا مخرم انسان لپاره چې په همري سره یا په حج مخرم دی نو دا هغه پرهکار کول دا, دا درست نه او حاله وبیا دې تدا مساله تاسو ته سپید نه بیا چې کوم سپید نه مراد ارزنګلې دي او چې کوم اوچو نه لندې نو هغه حلال نه او بیا دایانته دا چې کوم ان تکي اغز نه اور دي چې کوم ګرون کې پاله لشي نو دا حلالون هغه پکېم داخله دي عام حلالو لشي داغه مساله هم جوړه خو صرف چکم کوم دحکار دا نہ هغه عمدکر چې اجیسه او معتمر کار حلالو د او کول لشی په حالت د اخرام کې او په حرم کې او په حرم کې هر انسان ان کار نشي کولی ان الله یحکم ما یرید الله به سلام کېد هغه او حکم کېد هغه چې راځو کی الله تعالی د چاره تخیل او تحریم حلالو او حرامو داد الله تلا صفته د بن سگلی شي کولی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر الله بیا اللہ تلاوی اے ایماندار اشارت دی خبر تجھے آیات پی کم احکام ذکر کی نو داد ایمان تکازی دی دا پورا پول ہوا لگ نو اللہ فرمائی لا تحلو شعائر اللہ پینزہ سیزونا ذکر کر گئی شعائر ذکر کی گھر گئی تانسو بے حرمتی حلال مگرن شاعر الله شاعر زماده شاعر دا نخطه ولیکي غټ غټي نخطه دين دا, دا الله تعالی اوب يا تا کېو شو شاعر ذکر دي پیاو ته د دین شاعر ډیر دي دې به حرمت نکې لکه مثلا غدر غد شاعر قران پاک شو د دې به حرمتي بے عزتی نوې له ثنا تو سلام شو کابه شریپ پښوا مناس و مسجد حرام شو مزدل فشو جمرات شو د جمیموز شو دا, دا اخترموز شو دا تول شعائر الدین دین دي علامات تی دي پا دین سر دین اسلام پیچنده شو ناللہ د دا دا سی شعائر الدین دا اللہ تعالی چکم شعائر دی علامات تی داغی بے حرمتی نمبر دین ولا شہر الحرام او بے حرمتی مکوید دا میاشتو او بیا میاشت محترم دري مسلسل ليا چاته يول سما بول سما زيكان ذل او بیا روبه تر تراسا روم باندې محرم د دري محترم داشوي او رجب موذق بل رجب دا ا په منځو دا سلو میاشت محترم پدې کې بهر متی یعنی پدې کې جنگ نکوي ادم اسلام مخ کې په ابتدا کې وامه بیا دایات جمهور علماء دې قائل دي چې اوس جنگ کول پمیاشتو محترم او کې دا جاهد دي د حرمت په د اسلام کې منسوخ دي او نده د خلینو علي وزن سره قرباني دا وستا اوس کول لږ د بینک داخلي دا کې پته منل کې چې وشي ولا کول نشي کومي بازار سر قرباني د سری او باقاعده ځان سره وستا نو اللہ تلا فرمائی داس خلکو تا دا تاروز داس قربانه تا دا تاروز مکوی چکم حاجی سید اغزان سر روانه کردو ولی قلائد او قلائد جمع دا قلائد دا او قلائد دا امبیل تغیری دیو یا قلائد نا مراد امبیل زناور دی نو دوال امانی سیدی خودل تیان ساته چو بی قربانی وقتی ذکر شوا نو کنای جمع د کلا نو مطلب دا چې د دک امبیلونو چې کوم دي زناور ته چولې شوی د دې په نو چې کلا حاجیان دتلو نو اغه به اغه یو علامه پاګی باندې یو محب او اولاده به علامه د خبرې وا چې دا انسان حج کوي نو الله تعالی فرمایي داس زناورو څخه دا اغه د اګه لادوب حرمت مکو نو زکره الله د دین دو علامون الدی ته تعرض مکه وی دا, دا, ما دا ما نو ازم پر دې مان چړل دی خدا خو به شایره دین الله وی ته تعرض مکه وی دی ته څو نقصان ولا امن الحرام او دا څنګه ته تعرض مکه وی په حرمتی مکه وی دا اکست کوو کو دا بیت الحرام چکمبه ته حرام دا مسجد حرام روان دی بیت الله روان دی ته حج عملي روان دی نودا اګي به حرمتي مکوي اگر دا کافرولين ځان پوره کوي مثلا باندې کوم يا بتاونه فضلا من الله زکه کذا کافران دي ندي لټي فضلا من ربهم تجارت د جانب درخلا البته خلک تجارت د کافران لاته ابتدار اسلام کې ور او دي لټي رضا ده الله په قلب مان کې نو ځان پوره پر ابتداد اسلام کی من نوالا بیدلی منا پاکاپیرانو بانده دی روستو لگی درداد دولی سمسی پارا سورای توبه کی براشی انما, انما المجد کون نا جسون فلا اکرب المسجد الحرام بعد آمیهم حازا نبی اسلام انشاءاللہ ربشیو مخصوص کالبانی بیا اعلان اولگو چی اس بسوب دینا رسک مشرک انسان او حجد بیت اللہ نکلت له ابتداء دی دي راتلل راتللا د خبری خبرې د پرالته تجارت د کو په خپل کے کې با چون کې مشرکان ځان پدینې ابراهيمي باندې ګڼو اگر چې پدین باندې نو خاموش به سوال ده به ثاني خپل کول شیلی به او حج به څو رابجتم سياره کې په حالت کې د برمنوالي کې به کوو ځان په دین باندې ګڼو السلام باندې خداګې شکل نو اتراد اسلام کی پدی بانے منہ نوات چونکہ دا اللہ طلاق اور ترات لو نو الله طلاق دا اغیو کالو ساتکے او کافر ولن رے کچھ کل بیتی حرام ترہ روان دے او اغد رزق طلب کئی او پخپل گمان کے پر خپل عمل سرا زکر کافر کدیر حجو نوکیل پائی دا نور نو که پخپل گمان کے دے دا اللہ رزا طلب کئی نو دتم تاروز مکوئی او اور پسی اللہ طلاق فرمائی وائذا حللتم فاستادوا او هر کله چې تاسو حلال شئ نو حلال دې څه مطلب چې کله سړی عمره لري ولشي نو په ټولو کارونو کې اخر کې سړی صرف خريل او انسان حلال شي لکه مثلا عمره کې سړی کې نه حرام کې توادد سره دې شي به الله وی چکه حلال شی فاستاد نو بیا شکار کوي خو خبر یاد ساتي په شرط د دې باندې چې حرام کې نه غوري دا ته مې ویلو کوي انسان حلالم شی نو حرام محترم کې کار کول جایز دي نو چې کر حلال شی الله وی ن بیا ښکار کوي خو په شرط بده چې تاسو په حرام کې نه او بیا یاد ساته د امر د یوم صلیله په رضال تعکم شلا زمينه <ملا> د خام حاجتی اجي اگر کله سره خرانو لیندنه نه زدي راولي استار پسې روان شېل ته دي ګرځي دا د حج اسنغا په چونکو د حج په موکبه باندې بعضي خبرو باندې حلالو سيزونو باندې پابندي یو تعلیم ورکولې انسان ته حلال دي دي د حج په موکبه باندې کولمشي ورپله سرخړې امو حالاتو که حلال دي د حج په موکبه باندې چې ترسو حلال شوه نه نوختني شي کټکولې نو کو نه شي کټکولې خو شبوې نه شي یر داس سیسونه چې د حجد د مو کې له مکه حلال لپه هغه مو الله حرام کړی نو کدا الله د زکووی بیا بل انسانانو زنه کې خامخدارات لو چیر زه خطر جوړی ممنور دی. نو الله تعالی دې مباح ذکر وکړو چې نه بس کل حلال شی فاستادو بیا خطر کول شیخ کار کو کوي او په شرط دې باندې چې په حرمه محترم کینه ولايه جننکم شناان قولن ان صدوکم عن المسجد الحرام اواللہ فرمائی شی برانجہ ترین کی تاسو لرا رو دین تاسو لرا شنعان و قوم دشمنی دیو دا سی قوم ان صدوکم چه تاسو دیو منع کڑوی دا مسجد پش حرام پشپگم کال بانده پسلح خدیبی پمو کبانده ان تا تدودا چه تاسو تجاوزو که زان کوئی گئی چونکه که بیاده مسلمانانو غلب شو. د کل د مسلمانانو غلبه شو ددي نه مخکې د مک مکانو ډیر زیاتی کرد. مسلمانانی مرريله راغلي اودي من د خديبي مقام ک او واپسلو نو الله تعلاوي چې کور غ که د انصاف کلي د نو تاسو د انصاب نکارو. سن تاسو و انغ منی مدی رایا بکه کدي هممون د مسجد حرام نه منکرو نو تاسو قذ زیاته و ذکه کاكثير حگینا علااو. دا غم اصل نشي چيلې دا حرب علاوه دا غم مال <سؤال> نشي چيلې دا د غوروش غوروش ته اندره شمالي کې یو د کاردانو کپنګي دا مال پټو نه کافر ته دا هغه جان تمه مند دا هرګي کافر ځان له مساله دا نه پرمه ان حدیث رب زياده نه کې حجر روان په قتل ګمان کې نو هغه زل تاسو راياده کې او د تاسو تجاوز کوینو الله وي تاسو سره بوست اغان پزیاتی باندې راغله زکه مخکې موږ ته ویل ګوسې دی چې د انصاف نه سره منه یو دشمنی ده یو رشتہ داری وغيرها نو باید ټیم کې سره د رشتہ دارا وغيرها نه د انصاف نه وایي باید ټیم کې د دشمنانو وجه نه د انصاف نه وایي ورپسې الله قانون ذکر کوي او تعاونوا علی البرری و تطبقه دی یو بل ترغیب ورکړي علال البرری علی البرری د نک په دیو بل امداد کوي وقت او د ګنا نه بچ کېرو کړه نو ټول دین ذکر یود ګنا نه بچ کېدل بلنې کېول نه لا پرمای په دې یو خبر کې د یوبل تعاون او امداد کوي او دین کله ذکر کوي ولا تعاونو علی الاثم والعدوان د یوبل امداد مکوې علی الاثم په ګناه کې وګګلابا سره متعلق دی والعدوان او په ظلم کې یو انسان په ظلم بل باندې ظلم کوي ته مدد مکا چې ته ور سره ملګری او ته مدد شروږي یو څړې بنا ده ته امداد مکا چې ته نور امدادي شي هغه د ګناه اسباب مهیا کړي هغه په ګناه کې هم وپتلا کیږي نن نو یو بل امداد نکوي علی الاثم والعدوان ته بنا او په ظلم کې وته ق الله دا الله نو وړي د دې کې اشاره خبره ده ورب گناہ کی بدعت اعیات میں کے دغ پل اللہ کا بڑو ہے لا تعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ تعالی اپنا پرمانی بن کے چې مخلوق رعایت کې چې دا واړو کړه دا یار د خپلوان خپتي جراش بس واخای خلالی بزایوان دی پری خور چې پیدا کړي رزق درکې الله وی وتق اللہ دې خبرو کې د گناه او ظلم د خبرو کې دې کې مخلوق تمغو کہ الله تو غره وقت اللہ الله شدید العقاب او که مخلوق تریو کا دل نه الله شدید العقاب الله صح اعظم ورکون بسم الله الرحمن الرحیم شوروکم فندان ننده وصورت ميداك الرحمنی چه آم می روان دی الرحیمی خاص می روان دی یا ایوها الانین آمان یا کسانو چه تافیمان وردی اوفو وفاداریوکی بناوکود پوادو باندی اوحلت لکم بهیمت الانعام اوحلت حلال پریشوی بہیمۃ الالعالمیہ بجہ بلد زمانہ ورنہ الا ما یتلا علیکم مگر حرام دی هغه چ لوسته بشی علیکم پتافو باندې نو حلال دی په الله شر ذکر کوي چې کوم سورتیانان به ذکر به حلال دی خوشا غیرا ملل فائدے پداسه حال کې غیرا ملل فائدې چتا سننه حلال وين کې احكار وانتم حرم او طهارتي حرم من احرام کې وانتم اوقات طهارتي حرم من طہرن ان الله یقینا الله تعالی یوو فیصل کوي ما ذا رسو يري چهرا دې و کې يا ايها الذين امنوا لا تحلو حلال مقانا لا تحلو بغرمتی مکوئی شائر اللہ دالماتو جدین دا اللہ ولا الشهر الحرامو کتار مکوئی مجھت محترمو کی ولا الحدیہ و تعرض مکوئی قربان ولا القلايد تا امه تا چر چالم کوا امبندار جناور سره ولا امنال بيت الحرام او تا ستاره نکوهه یا چستول پدا چیکم کس کای کافرانو د بیت حرام یا من الله کافرانو مننه دا مطلب نشي چې مسلمانانو ته تعرض کوي بعض مفسرو دا صرف کافرانو ته خاص دي لکه چې دا دوه جملہ انغه کا پیران مبارکره چې دا غي زړه دشمني راایه نشي یا بتعون فرلا من ربهم فداس حالت کې چې نه کوي فرلا تجارت او ورثه کو من ربهم دې جانب طرف فلا وريضان نودي لته رضا ده الله په کل کې وا اذا حللتم فسعادوا واذا حللتم هر كل چ حلال شي نو فاس طادو بیا شکار کړو بیا د نور خبرېم ځای دې کونه ککه ټول ول اقوات ورتل او دا څنګه نور ځکم پابندای دي تر لګول دا ټول ځای خصوصا د ذکر غوجه مې ت بیان ولا يجرم منكم شنا ان قوم ولا يجرم منكم وبرنجتن او مجبور دي نکیتاس لرا شنا ام قومي اغه دښمني د تاسو قوم دښمني د قوم کافر ان صدوق ند وجنه تاسو یمنا کړی عن ان المسجد الحرام د مسجد حرام نا فقال له هدي باندې نتا دې اون پري ان تعتقد د تاسو دښمني ان تعتقد د تاسو یاته او کوي باندې و تعاونو دي يوبل انداد كوي تااون كوي يوبل ترغيب وردوائي انداد كوي ولا تعاونو على الاسم والدوان ولا تعاونو دي على الاسم پغنا بانده نو تو سره شي راز چې دوړ مې ورښوږه مўна ونه ونه ونه د یو پرندا اتمه کوي الله نو يره کې نو د الله هر ايات ته د پلوان وګيره د ملچا د الله په پرمانه کې اغل کمه ان الله اي کنا الله تعالی شدید العقاب سها ز مور کوم ایا اوالاوالین یا اخوال آخرین یا ذو قوت البتیدر عیم المساقین کریم احضر یا تدهی کم محللات ذکر شوی اللہ کریم احضر حلال سی یا اللہ غممت نصیب وبرزی کم حرام بھی یا اگه نمون با استاد یا اللہ قل رزارہ نصیب کی رازیشی صل اللہ تعالیٰ عنہ